E? I eh? no para deponer esa musika. En fin, zikere... I alta! Martxan da Irola Irratiaren albiztegia, garrasika. Astero asteleen, azte azken eta ostiroletan iuntzeko bederatzitatik, amar terdietara. Kurekin harremanetan jartzeko, deitu bederatzi lau, lau ogeita bat, iruro ogeita amar, iruro ogei telefonora.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 Karekin, bai, ez da? Bai, parkatu ez, bueno, bueno, ez da entzun lehenengo gabon hori, arazo teknikoa esen teknikoa izan naiz ni zudala hon dut identifikatu Mikrofona, belaz, bueno, berriro de gabon gustio ei. Hori da, bai. Eta horaserik, bai, bizka bat txartotera zer pala, hori batzuta normala da, Ez Eske que gaur mikro ditugu. Bai, bai, bai, bad aukago mikro berriak, kasko berriak eta bad aukago estereo berria. Bai, ea selan entzuten duzuen normalean Eh, bueno, telefono dehiak mila kezaten ditugu Baina ez ditugu normalean antena da lateratzen Gaur nahi ba duzue Eta bueno, ditugu eta saigu zuet buzue, Obetan txuten duzuen ala ez Eta mm. bueno, aposik guretzako garrantzitsua da Jakiteko, bueno, bekuntza mm. teknikoa ba, Pena merezitzen ala ez Gauza berriak eta programa berbera esta? Balida, aztele nero bezala Hauzea da, zure irratsaio informatiboa Garrasika Eta azte lehen hori desara, gogorera zikoizkizugu ba, gurekin harremanetan jartzeko moduak, ze, bueno, azken fineen gure gustatzen zaigu, esatea irrate hau guztiona dela, guztion artean egiten dugula, eta irratxai hori bere bereziki, ba, bueno, albiztegi, albiztegi hori izatean ba, garrantzitsua da guztiok parte hartzea, eta ba, zuzenean gurekin kontaktatu nahi duzue, e, deitu bederatzi lauro gaita bat, iruro gaita mar, iruro gait Edo, imelidez, ba, irratiko imeia, er, parkatu, irola abilduazindominio.net, edo irratzaioarekin garrasika.info, abilduazin.gmail.co gen, Hori da, hori dira, ba, saioarekin eta irratiarekin kontaktatzeko erazberdinak, eta, bueno, gu betu ibezala esgaran ekatzen, ba, errepikatzen, <laughs> egunero be, bueno, esteleno bezala, saioaren hasieran ba, kontaktatzeko Forma horiek, eta, bueno, pizkanaka-pizkanaka jendean ematzen bada, eta garraseka hau, guztion ba, artean egiten dugun, eta eta guru bakarrika hori koordinatzen edo, bueno, hori deia, ja, prinsip, bueno, lehenengo ideia, zen, beti esan beharko ditugu zeho zer, zeren badokagu ba, gure pentsamenduak, eta gure gauzak esateko, eta, bueno, horretarako ba, dago irola irratia, eta, bueno, saio hau, guztion ba, artean egiteko dago, eta. <risa> berrikuntzei buruz itzi eginda, bueno, gure eta gure pentsamenduak eta berrikuntza guztia batera sartzen dugu, Esan berko dugu ere, ba bueno, badakigu musikarekin apurtzu bat repetitivea garrela, baina bye, bueno, bye. E, planteatu dugu esen e, guretzako beste lan bat gehiago da, baina egunen bueno, e, baten saiatuko gara, ba musika berria jartzen irratzaio bakoitzean eta bueno, ba Bueno, momento de ya que es tu jaso, eh? Que, que <risa> <El soneraco risa> es charreraco. <charrenaco. risa> es sonera coch charreraco. Bueno, bueno. Va, vale, heredito de ditujazo, ¿eh? se observa o ovecheco o yo... Maia ba, Yakbaitutse ba, bueno, hori ba, onartxeta eta bueno, esan di adibidez, ba bajar desa kegula, saio bakoichan disko bat eta disko horientzun eta bueno, hemen azaltzen dugu zen txutenari garen eta seta talde den eta nondik datozen eta bueno, disko hori hartzea agian izan daiteke modu berri bat, eta ba saioa, bueno, musikari begira pasajoa ba, go Eta bueno, eh kritika hoyek Jasues Ditugunes, ba bueno, bada espadago ora sekoidsuego zuen hau, ba en un FM con esas eta internet video sirubicoich.sinominio.net/iro la eta ora ere badaukaso ba edo irratsaio guztiak podcastean edo bueno, gero aldes pasatuta gero ba descargatzeko edo eta, bueno, ba, polita da hori. <risa> Eta aurkoan, aspaldiko ba, partez, elkarrizketekin gatoz. Bai, bai, bai, eta izango ditugu bi elkarrizketa. Ya, ba, bueno, galdotugun denbora, ba, enmena prove txatxeko, ez, ez da, zionetan. Eta izango elkarrizketa, ba, izik ez da, bi. Eta, bueno, ere, zuen deien zain gaudenez, bueno, ba, guk joan gara bi hatzen, eta ekarri ditugu ba, bi elkarrizketa politak, eta eta hemen bilboko bilboko gauzak dira, pero bueno, supusendo ba batxu ja jaingo duzuen, beste batxu gutxiago, baina bueno, esango dut lehenengora, está. Adibidez, itxeaingo dugu ba Usotarrok eh eh duen jaialdiari buruz eta Usotarri buruz, eh dugu asamblean hartzen duen pertsona batekin eta bueno, pasa den aste buruan ba publikoki azaldu zuten egingo dutela ba Auso Jai bat Bilboerdian está eh aste buru bateko biegunetako jaialdia izango da eta bueno ba, ba, egin zuten prentza horrekoa eta bueno hemen izango du gaurkerrizketatxo hori va ba, seri buru den ekitaldi hori eta ere ba zer lanean egit, zelan lane egiten du lan ausotarrok eta bueno auso en e, koordinadora da eta bueno nora Ba, implikatu, desake, implikatu garen behio edo pentsat ba, esagutxeko Zelana egiten duten urten zehar. Eta ez talde batetik, Zelanez saspi garren urte hurrena ospatzen dazte honetan, eta bueno, ba, guretzako ere plasearra ba, saspi katuko kideak hemen irratian zorion du izatea eta bueno, konta desatela ba, bai, saspi urte hauetako ibilbidea zein den gaztetxearen egoera gaur egun eta bueno ba aste honetarako prestatu dituten egitaragoparoa eh manifestazioa kultural alternativa manifestaldia ere reivindicazioa bai sa espikaturaren proiektu defendatuz eta baita beste proiektu okupak bai hemen Euskal Herrian, eta baita kanpoan ba Madrileko Lakasika edo Hamburgo Corte Flora de Sal ere ba bueno, dauden beste proiektu batzuekin ba elkartasuna badierazis mm. horretasgain badaukagu beste albiste batzuk, bachu ke E, adibidez, ba, pasa den aste buruan, sexta hona txilotu zuten Bueno, segiren baiketan, ba, e, ies egin zutenok, ba, horietako iru harrapatu ja, ba, dituz Eta entragotu ziren, ez da? Eta azkena falta zen, idoia ez baina da egizokertzen Eta basa bueno, den aste buruan, ba, ekintxa egin zuten sexta hon Eta bueno, bere, bere burua txilotu, ja, egin zatezak egu egin zuela, ezta? Ba, eta gainera dinamika horren barruan ere librere dinamika horren barruan ba, gazte zen hiru mila bat pertsoni, pertsonek parte hartu zuten gizakatean, e, bueno, ba, e, paiikeeta politikoen aurkako ekintza horretan edo aldarrikapen horretan eta bueno, bere garrantzitsua izan da. Mm. Eta... Horreta ez gain agendapuntua Lubaki agendaren eskutik ez da eta, ba, eta bueno, guk ekarriigo dugun ba, ba agendapunu batzuk eta hori bueno, izango da es el este tema del club más más más que oh, bueno, no del azul hasta aquí y son las Enfin den el Boy das Un Bl Gal das Un 七 Cabe're maintenant. We're going Tu si ne cherche que misère entre nous J'ai dit mal et trop à lupir C'est la voiture à pied pour tomber dans un trou Si profond, tioskua Si difficile de sortir sans l'aide d'en Dans ton trou Dans ton trou Tant serré que tu t'es éranie Et ton esprit chaque jour dispara Bait du t'aise et ranue Et t'en spire T'en spire La Gatik, gertatik, gertatik, gertatik, gertatik. también nos catuar con un microaire que está chido con bueno ella causak horrela asurtatzen dira batzuetan bai ba ez da hor Ba, bueno, hasiko gara eh, lehenengo albiztarekin eta lehenengo karrizketarekin izango da zeren pasaden larun batean, ba, ausotarrekoek ausotarro da jaibatxorden kordenakundea ba, egin zuen ba, prentxagerralia eta, ba, azalduzuten badutera prez, ba ausoen eguna ospatzeko ba, finkoa bilbon, ezta eta, bueno ebit alitute meraien ba prentsa eta eta orain irakurriko dugo eta gero go bueno berarekin pertsona bueno Azotarroko Azotarrok en e, lanean dagoen pertsona batekin egingo dugu eta bueno berari garetuko diogu ba sakonago zer eginduko duen zer egingo duten eta ere ba Kampaina mota e, aurrera eramaten ari diren, zeren ba, ikusi ditugu ja hauzo guztietan, ikuste duten, ben iralan ikusi ditugu, auzotarrok ba, tarrok e, e, banatu dituen triptikoak, ba, pizkat, e, zaten nola dagoen, ba, eredu festiboa, da aldetik, eta zer eskatxe den duten ba, jaibatxordeak. Ezta? Eta bueno, hauzoen ba, eguna, jaibatxordeak azken aldian, izan dako baten emaitxa da. E, beharrak analizatu eta gure osoetan dugun jai eredua kontuan hartuta, uste dugu Bilboko osoetako jaiak, jaiak oso aktibo garrantzitsuak direla gure osoetarako eta ondoren bilborako. Gugarak jai batxordeok, jaiak inauteriako lentsero e, eta Mari maridomingi Juanak. prestatzen eta antolatzen ditugunak. Gugarak aldugun guztia egiten dugunak gure osoetan kultura eta divertimendua eskaintzeko. Gugara, hau zoetan parte hartzea sustatzen dugunak. Gugara, gure osoetan, ekonomia sortzen eta horren bestez bilbobera sortzen dugunak. Zentsu honetan, udaletxeari implikazio gehiago eskatzen diogu. Naiz eta azken urte honetan, udaletxeko zail batxuekin pausoak emandiren. Espazio publikoarekin adibidez, batxar batxuk eduki ditugu eta zenbait aktuazioa aurrekusia daude. Era berean berdintasun sailarekin elkarrean eh, esparru bat bilatu da baina oraindik paso gehiago eman behar dira zuentzioen kontuekin besteak beste nola ler daiteke udalak euroko euro bakarrik ematen ematea jaietan egiten diren jarduera guztiak antolatzeko Osoen eguna horregatik egiten du Bilboko auzo ezberdinetan egiten diren jaiak defendatzeko eta aldarrikatzeko. Jai hau burutzeko gure osoetan egiten ditugun jai harrikoiak hartu ditugu eredu. Bestalde, auzogunean ateratako etekinak Bilboko osoetako jai batzordeak laguntzeko erabiliko dira. Onagatik, onagatik gustiatik guztiagat, dei egiten dugu Ausetako osukidei, gustei Bilbotar gustei, Bizkaia solarari eta eskenfinean Euskal Herriko desen lekuan Jai Herrikoien Aldeen lan egiten duten edon hori, otselaren 8 eta 9an, egunera etortzeko eta gozatzeko. Bueno, eta gaintsa saihatuko gara, ba bueno, Ausotarriko horrekin arrametan uh -huh. jartzen eta zuei elkarrisketa, ba interesgarri bat eskaintzen eta bueno, ba, bitartean musika bat eta oraintxe zurekin Gure budasoena amodioaren ondorio, zentzu daizen, malko guztien dainetik, gale guztietatik ora, erre bidetik otxean, zakuren saunka kalboan bai, eragozpenik ez, gertu neskader du zinedin, niberetiprez, ostiaria izmotel, martzurkeriak utxiozu profesionalei eta oderkiak ere, hemen duzu zure taldea, bota zure dizkak sakarrontzira eta entzun, benko ekin, arremanetan gaude, Zerokok lo elchaik lortu, la burtuta alde Entzun, entzun, zarataren legea Entzun, entzun, bakar batean xederak Entzun, sekula kalzen fedea Entzun ten dausen, maiubak enkoldean Entzun, entzun, zarataren legea Entzun, entzun, bakar batean xederak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 Bueno, ba, ba daukagu telefonoren beste aldera, ausutarrokeko kidea, Gabon. Gabon? Ondo entzute gaituzu? Bai, bai, bai, bai. Ba, lehi dertu zuri, entzuta... zure, ondo entzute zaitzu ere, bai, eh? Bueno, lehenengo eta bein, ba, eskarrik asko de jau eta hemen, ba, iro lehi ratean Eta, eta bueno, itxegin dugu, irakurri dugu, ba, zuek pasaden asteburuan, ba, irakurri zen duten, eta idalitu zuen agiri hori, ba, pizka bat dendeari, ba, esateko zertan datxa, ba, elkarrizketa hau, eta, bueno, zertan datxa pizkaet hau sotarrok. Eta, bueno, agian badago Bilbon ez dakite gongo denala ez, gongo, baina, gongo, ziur, gongo dena pertsonaren bat, ba, Hora indik ez dela ekiela zer den ausotarrok eta... Eta, bueno, zergatik eta zertarako sortu zen ausotarrok... Ba, hori jarri dut lehenengo ba, galdera, ba pizka bat, ba, sartxeko gaian, ez da? Eta, bueno, guztiogu lagakiteko beto, zelan ba, egiten duzu, eta zergatik ikusi zenuten ba, behar hori ba, ausotarrok sortxeko, ez da? Bueno, ba, bueno, ausotarroke bimila garren urtean sortu zen, ez? E, Prinsipios, justo urte horretan, ba, udaletzean... E, normativa ba, berri bat esarri nahi zuten, hori ba, jai inguru buruz eta mm hori -hmm. ba, e, espazio publikoari espacio eta eta orduan ideia izan zen ba oso guztiak elkartzea, male, e, koordinakunde batean eta jai bat horrek arires, ba, bildu ziren eta auzo tarrok sortu zuten, mm -hmm. eta ideia horrekin, es, ba kontra, ba, Eh, ba, indar bateratu bat egiteko, ez Eta hori mm. izan zen sorrera, prinsipio e Hordian, esan desakegu auzotarroik dela Ba, e, auzotako jai herriko Bueno, jai hartzen duten e, Parte pertsona batzuk, ez da? Ba, karri, izan urte nizango batxuk, Eta beste urtean nizango dira gian beste batzuk, ez da? es principio orain aosotarrokorain e, eh bilboko auzotako jai batzordeenek sí. osatzen dute, es. Ah, bai, eh. Bai, bai, bai, a 20 20 gara eta hogei auzo horiek aosotarroke emarren daude, es. Uh -huh. Ta gainera, bueno, principios de estatuto da, azken asken urteotan jai batzorde berriak sortu egin direla, di ba adibidez, ba Arabeia, duela gutxiko jai batzorde berri da, solo cueten. Eta gainera, hau batzuetan ere, jai batxorde berriak sortzen ari dira. Eta, ba beti igual gugara referentzia eta gurega, gurekin harrematan jartzen dira, ba jakiteko ager, nola funtsionatu al, al diren, eta zen nolako emoten dituen hau eta hori. Eta, prinsipio oso gehi hau zo gara, hau Eta, bueno, ikusi ditugu, ba, denboraz honetan nahi, banatu dituzuela, edo, ba daudela, ba, osoetako tabernetan, edo lokaletan, ikusi ditugu triptiko urdin batzuk, e, ba, gure osoetako jaiak defendatuz lehen marekin, ba, udaletxeari egiten diozue eskazkizun batzuk, edo, bueno, kritika batzuk, eta, bueno, hori buruz, zeo komentatu balduzue? Bait, prinsipio ze eh, triptiko hori, eh, izan da, ba, ausuen eguneko, bueno, loturik dagoen, ba, eh, ez dak, dinamika bat, eh? E, eh, hor eh, daramagu, bueno, bi urte daramagu, ba, ausuenarketa bat egiten, eh, ba, jaibatxordeetan, e, eh, ba, ausotarroken bertan ere, eta, ba, hori ez, eh, zenolako beharrak genituen, eta zenolako e, eh, bat ez dakit, eh? mm, zenolako gauzak behar genituen, gure jaiak hobeagoak izateko, ez? Mm -hmm. Orduan duan, hori, ez da, hori da, e, ke, hori gauza hona da, ez? Zene, azken finean, ba, manifesto hori edo e, eskatzen ditugun gauzat, dira, hogei hau eskakizun bat, ez da, egite, ulertzen, ez eh? o sea, ez da, egite, mazatzen, bai, bai, bai. Ba, dutez, hori da, azken finean, hori da, ez? Osa, hau e, zuetan hausunarketa egit eta hau hori hau zuetarrokera eraman da, Eta gauza da hori hori da e, gure jaibatzorreak behar dituguna, vale? e, ba, gure jaiako beha izateko, eta hori, eta hori gaitik da aireia, hausuetako jaiak defendatuz, ez? Eh? Zerden, mm -hmm. uste dugu hausuetako jaiako zogarra entzitsua direla, hausuetarako eta horren ondorioz. bilbolako eta horregatik ba, uste dugu jendeak, ba, gauza hori eta zenteratu dela, eta jakimalduela zen hori lako lan egiten dugun, ez? Eh? Mhm. Mm Adibidez, aipatzen dituzue, ba bueno, Jair defentsa edo hautetan dauden aspierriturak diru laguntzak, e, niri agian erratsitzena edo geian daena e, impactatu saidana da onarpena, eh? Ez dutzu, e, bueno, ir, duzu, e, orain ez dutenzu, ba oraindik udaletxea ez dutela, onartzen edo bueno, kontuan hartzen bentzat Jai Batxordeak, osoko Jai Batxordeak, badaudela horrela Esa la parte, ez Bai, hori da, eske hori arazo eta, eta e, arazo bat da. Eta oso lazen datuta da dago, jai ere eduare, duarekin, ez? <gum> Zer, uste dugu, e, karo, guri uste digute gauzak egiten, baina guk ez dauka, ez gara ezer e, Bilbo en prinsipios, ez? Eta udaletxarekin e, arremantan jartzen garenean, ba, gu ez gara ezer, ez? Zer, azken finean, gu, osoak dira, osoak e, daukate... Beren barrutiak eta arazoren bat badago ba, Barrutiarekin hitz egin behar duta Usoek, ez? Hor karo, horregatik gaudegu eta mm, Guk uste dugu audaletzeak Lehena dizion hartu behar gait, gait Osea, hon hartu behar duela Jai bat egiten duten lana, ez? Arrian izan daiteke Horri, ba, arazor Larriena ziren, bueno, dirula guntza Eta espiegiturak eta trabak Eta hori, izan daiteke ba, Printzipio zetutela Onartzen, ba, ba daudela Ausuetan, ba hausokiteak, bere jaiak antolatxeko pres, da, bueno, ori, da gola, eta hori dagoela jendea pres egoteko, eta hori ez honartxea agian ba, da beste arazoen, ez da? Hori da, ezka hori da gure lehen aldarrik apena, ez eh? lena da igual, honarpen batuki behar dugu, eta hori ez, eta haudaletzea eh? konturatu behar gaitu ez, eh? eta, o sea, eta konturatu behar da, ba, guk garela auzoa ba, dinamizatzen, E, Osa, dizamutzen duguno, <risa> e, gu gara dibidez ba, parte hartzea sustatzen dugunok e, eta gero pentsatu egalutere, ba, hori ez, e, ekonomikoki ere guk ere gure hau aktibatzen ditugula jaietan, ez? Orduan, <risa> karo, hau zuetan, e, e, ba, ekonomia o, e, aktibatzen madugu ere, hau ba, zuetan artibar dut ere, bilborako ere aktibatzen dugula, ez? Orduan, hori da gauza guk aktibo garrantzitsu bat garela bilu seda eta horregaitik ba, etorri da gausa, osea, etorri da guztia hoe, ez. <hum> eta, bueno, agian bueltatzen, chen, bal hau, risketatu ba, e, bueno, du zuen ore agerraldi hori pasanen asteguran ba agian da elkarrisketaren ba Eh, nola, nola esan, eskusa edo Eta, eta bueno, esaten duzu egiri honetan ba, badagoela udaletxearekin ba, Pizkat implikazio gehiago, ez da badagoela udaletxea ba, Pizkat zuekin pres egoteko itxegit, itxegiteko pres, ez da uh -huh. bai. Hori badirudi enzaltzen duzuela horrela Bai, bai, hori da, ez, guk o sea, eskatzen duguna, hori, ba, ez eh? Onartena eta udaletxearen partetik ba implikazio gehiago, ez Egia o esateko, sea, bueno, eh, ba, e, igual zail batxuekin ja, arreman batxuk ditugu, <risa> baina nik uste dugu pauzu zugeiago emon behar ditu, hau e, e, daletxeak pau emon behar duela, ez? Adi didez, ba, subentzuen kontua, sukomentatu duzu lehen, subentzuena, eta da besta aldarrik apen bat, ez? E, aus, egite, guk egiten ditugu, ose, guk egiten ditugu, e, kintza asko, ez? Adi ez, ba, ez bakarrik ausuetako jaiak. E, ausuetan ere, olentzeroak eta marido mingi prestatzen dugu, e, ausuetan ere, egit, inauteriak egiten dira, e, zankoanak, eta horrelako gauzak. Eta mm, guztiago egiten dugu, eta adibidez, udaletxeak bakarrik zazperion da, berro eta marero emoten ditu, ausoak oitzaren txako, ba, guztiago prestatzeko, ez? Orduan, karo, guk ezaten dugu, ba, haber, ez ez? Igual planteamendu bat egin behar da, edo Ez dakit, eh? zehozer gehiago behar dugu gauza gauzao egiteko ez? Eh? Hmm. Agian, egongo da triutikoa horrein eh, ikusi ez duen norbait, eta bueno, haipagarria da ez da, ba, Zaspireon eta, eta berrogeitan mare euro horiekin, ere, ba, ordeindu behar direla, ba, udalak jartzen dituen... Ba, aspiegitura eh, beharrekoak diren aspiege, aspiege, hui, barkatu, Aspiegitura horiek adibidez Ezen tokia komunak eta Bueno, komunak eta baiak eta hori ba, Udaletxeak eskatzen du Eta bakarrik ematen du Aspire honetan berrogeita mar euro Ia pff, bakarrik komun batekin Hori aste batean ordein txenduzu, ez da? Ba, hori da, eske, eske da si, o, Eske hori da, e, igual E, ba hori, bete behar batzuk, bete ditu ditugu e, jaiak prestatzeko, eta gano, bete behar roiek, e, aur, e, osea, e, betetxeko, mazken fina handa, dirua orda intzea, zeo zeregiteko, ez? Zeruan mm -hmm. gano, hor dago, ba, koska, ez? Ezken final ez da bakarri dirua, ez? Zeret, nahi igual, ba, eudaletzeak, mazpiegitura, oiek, be, ba merke batean emonal ditu edo ez dakit, edo ber, udaletxeak berak utzi alditu adibidez baseratu ki bat udaletxeak berak eukitze ba eukitzia bat eta auzo eta eramatea orduan ez da bakarrik guk dirua eskatzen dugula ez? azken finean gune duguna da gure auzoetan lan egitea gure auzoak ba hori jai herrikoiak e, egitea eta hori eskatzen dugu ez? ba udaletxeak implikazio gehia goukitzea eta lagun, es askin finean. Hmm. Eta bueno, normalean jai herriko horiek badaude ba, ba Bilboko auzoetan eta gutxitan ateratzen gara erdi aldera, esta. Eh, agian horregatik eh, planteatu duzue auzoen eguna hori ba, Bilbon erdian egitea. Bai, hori zen gauza, eskero gu gura auzoetan gaude eta igual Bilbo mailan ez dugu emana aurrera pausur aurrera pausurik, ez? Orban esan dugu, bueno, ba, a ber, Bilbo, Bilbo soa e, gutaz e, akordatzeko edo nola entzunan gaituzte Bilbo targuztiek, es? Ba, duan, hmm. geireia da hori, es? Hauzo guztiek Bilbora joatea, arenalera, eta hor bertan festa bat egitea eta gure jaiak, e, gure jai herrikoiak aldarrikatzea eta bereziki defenatzea, es? Horregatik da planteamendu hau. Hmm. Eta polita, izango da, beti joten gara, ba... Yo, beste hausetako jaietara deustura, edo ezakitalta mirara, edo iralara, emengo diralan. Baina, bueno, e, e, biltzea hausetako, hausetan ba, lan egiten duen jende guzti hori, ba, egun batean, edo aste batean, bilbon, ere izango da, ba, zenbat garen eta zer egin aldugun ba, ba, ikusteko froga bat, ez da? Egin ba, darrak hartzeko, ere bai... Ba, hori da, ez? Gugere hori hori, hori, hori, hori da, ez? Baina ez, bakarrik ausuetan egiten dut jendea ez? Guna-guna e, da, ba, bilbon bizideen edo nor, ba, arenanera etortzea, eta, oza, sea, etortzen dena bizitzea zer de jai herrikoi bat, ez? Zeren plantamendua, o sea, oza, jaiaren plantamendua da, da hori, ez? Gure ausuetan egiten ditugu jaiak, ba, arenalean egitea, ez? Orduan, edo horretorri alda eta ikusi aldu, bazenolako gauzak egiten ditugun, ez? Ba, oso batean egiten diren gauzak, bilbon nerdean egitea. Bari, gongo dira, ba, ekin txasko, be, denak e, debal de izango dira, eta horregaetik, ez? Orduan, gauzada hori, osoetako jendea, bilbora etortzea, eta bilbon bizirenean horre ere, eh be etortzea de la Hori da planteamendua. Uh -huh. Eta bueno, ez da izango duzun oraurrean ba kartela, ba, ikusi dago interneten ja su webuna ni ikusi alda, baina bueno, la serie da edo edo argian pizkat ba errepasu txiki bat egin alduzu eh otsailaren eta berdagtzean ba ikusiko ditugun gausi buruz, ser da eta Egon bai, goda gaueko historia, ere, bai... Uh -huh. Es que, bueno, bada... Nik badaukatemen, ba... Bada, Baizkabatez, bada ba, programa ezta... Imprimatu egindugu, eta... Eginduzue, lanade la leche, Egon goda, biegun, bete-betetak. Ba, ya, nola, karpa jarriko dugunez, eren hau gotatu garantizu bada, eh, eren eh, eren hau gotatu garrantzizu bada, eh, eren hau gotatu garrantzizu bada, eh, oso garrantzizu bada, dela, eta horregat lasa egon zeren, karpabat dugu ekintza guztiak egiteko, es? Hmm. Ba, Horregatik. Eta bai, ba hori da, esken finean da ba, lehen esan dudana, es? Ba, gure osoetan egiten, duuna, ba, maiketan adibidez, ba, txupinazoa, oso txupinazoa deituriko ba, txupinazo bat egino dugu, txupinazo bat egino dugu, eta hori da, gauza da, oso bako etxeko ordezkariek, txupinazo bat botako dutela, ez Ah, begira. Eta, bakero, puzgarriak eta taierrak, ego eta adibidez, ba, lehen lehenesa komentatu eguna bilatu dugu ausketan lan egiten duten jendearen implikazioa eta adibidez, ba, e, hau posiblea izango da, ba usuetako aisialdi taldei esker, es, berkin finian claro, lan egite duten taldeak, ba ere, e, ba honetaz, badakitu, badakite zer den eta eh e, e, dute beraiek ba, ere, ba zeus ere egin ai zutela, <gül> Gero, oh, ba, oie, un, egin dugu paiatza pelketa bat, ba, berze, hau zo egiten duen paia oberen ja, Izan goda, hau zo lehiaketa edo norbaik Edo norretorriak, baina baina, principios Horida ba, auso... morbo, ah, morbo. Ba, ba, ba, ba. Eta, bai, bai, bai Eta, bidez, bai, guretzatago, eandia, izango da, las felini epaile lanetan edukitzea, ez? Ba, Beraiek ere lagundu nahi gaitu eta torriko dira epaile lanetan, ez? Eta gero, ba, beste ekintza oso barran da, da, ba, konzentrazio bat, egin godu gula. Ez, Jairrikoien aldeko kontzentrazioa arriagan. Guai, egin izango da, horrela batera dituta, lehenengo konzentrazioa, ez da? Bai, hori ba, e, ba, e? da. Karo, aprofitzatu nahi dugu Jairrikoia ere, ma ba, hori ez, ba, guztiok batzea, eta hori ba, ez. E, Osea, bilboke ikusi dezala, gene asko dagoela Jairrikoien alde, eta beriziki, hau uh -huh. ba, auzoetako auzoetan hausuetako jaie, jaie, jaien alde ez. Hmm. Eta horregatik, ba, espero dugu, eta espero dugu, ba, sortearekin igual, ba, ba sorpresaren bat dago, eta norbait famatu bat etorriko da, ez dakigu, eh? Baina, bueno, sorpresa izango da hori. E, eta gero, bai. eta hobaire, la, bueno, hau da postu handi bat, egingo godua ratzaldean, lauter ditan, lehen, hau arteko, lehen piraua lasterketa. Orduan, ba bueno, ahora ima, eh, honetan bai, bai egongo gode la piquea, zerena eh, oso bai, bako bere piragokiko du, eta lastorketa gingo dugu, arenaleko subitik, udaletzeko subira eta, ba, bilboko piraguen lehen ikurriña, jokoan egongo da, orduan abertzen da e, irabazten duena osoa. Mua, <risa> epolita esan gara ikusteagamor. Eta, gero, ya gauen, eh, bueno, arratzale gauen, eh, Ba, dengo dugu kale animazioa, faba edezuka e, taldearekin, eta gero kontzertuak ergo dira, eta mandoilek, eta irugabe di taldeek joko dute, ez? izango litzateke, larun batean egin dugun e, gauzat. Egin ditugu gauzat. Eta gero jan, aprobetsatu dugu, eta igandean ere, ba, ere, egin eh, txabatzuke prostatu ditugu, amaiketan adibidez, zagarde eta txorizo daztaketa, Edukiko, edukiko dugu, ordoan eh, arenalera etortzen denak, ba, posibilitate hori edukiko du, ez? Uh -huh. ba, Zagardu eta txorizoa eta zertriko. Eta, hendibidez honetan, eh, bi loko kompart kompartzen laguntza okiko dugu, ez? E, komentatu diogu, haber, mazken eh, finean, eh, bi kolektibo, oza, bi oke lan berdinak iten dugu, eta lagunduko, ba, lagunduko digute, ez? Uh -huh. Eta gero ba Maite aro animazioa animazioago da, bat biru festa taldearen eskutik eta gero amaitzeko ordu batetan Bilbao Hausoetako dantza taldeen emanaldi bat, ez. Onda ba ma, bueno, Bilbo, oza, dauden dantza taldeek ere, ba e, Arenal eraitorriko dira eta eta ba, dantzatuko dute. <gurra> eta bueno, da ba azkenean egin, egin duzuela, du zuela entolotu duzuela eh Traola erabiliz, ba, ba, e, bueno, behintzatez daukat oso argi, orain dik zer den traola argian aldetu, argonukeleen Baina, bueno, e, argian zuke zango gaituzu ba, zer den traolera er, eta traola hori, beharketu eta, bueno, elburua dela jartzen duela 30 ba, topic bihurtzea interneten, ez da? Bai, bai, hori da, ez, ba, zare e, ba, sozialak ere aprobetsatu nahi ditugu eta orduan ba gora jai herrikoiak trahola e, erabiltzen duena, e, Twitterren, hori ba, da, es, o sea, etorri, o sea, norbaitek lagundu nai bagaitu eta ezin badu etorri, ba, Twitterren e, traola hori erabiltzen badu, ba horrek izango da, ba, interneten eta sare sozialetan gure ahotsa antzungo dela, es, hori izango litzateke ba helburua. nahi duguna da ba, egun horretan e, trending topic da hitz ba, hori da, gehien erabiltzen den hitza, egun horretan, eh? Ah, eta hor duan, behar, el hori gongo da, ba, egun horretan, gehien erabiltzen, e, etuterren, gehien erabili den hitza, e, gora jaierriko jak e, izan dela, eh? Hor duan, behar, hori ba, da, eh? Ba, norbaitekezin, behar, duet horri, ba, Twitterren, trabla hori erabiltzen, ba, lagundu al gaitu, eta hori ba, da, azken finean, eh? Bueno, behar, egun goda, gitarra opolita, eta... Gainera badauka ba, ba, jai herrikoien defentsa hori barnean, eta bueno, e, denok jai herrikoiak e, bultzatzeko edo, edo bentsat, ba, ageian ezbazau dela zure hausoko jai, e, jai batxordean, ba, bueno, ba, or, jai horretan egingo den, urrengo azteburan egingo den jai Horretan eh, eh, Ausetago Jaien defentsan ba, Parte hartu aldu zuen Nahiduenak ba, ba, eh, eh, Egin du zuen eh, Edo zen Hori da Edo zen ikintzela Edo zen ikintzela Eta posik ego gara Hori da Oie, ba, edertu eskerrik asko Bentan, ba, adei hartxeagatik Hemen aurrean dauka Nirekida esaten ondo-ondo lasek Baina, bueno, hori Eskerrik asko, eta, bueno, hemen Irolatik, ba, horren berri emango dugu Eta, bueno, ere pasatuko gara Urrengo asteburuan buruan Sortxian eta bederartxian Bilboko arenaletik Ba, e, ausotarrok, eta Bueno, ausotako jai batxordak Antolatu duzuen festara Oso, no, ba Gietorriak izango zarete eta asko zuei <risa> Venga, besarka da bat eta ikusiko gara, Eskerrikasko Vale, Eskerrikasko, abur Abur La trotación, las miradas, me persiguen Ser pobre, me sufriden En esta vida, nacer no que has marcado Nacer sin dinero, significa en esclavos. izan duzue gaueko lehenengo elkarrezketa usotarrekeokide horrekin eta ba, albiste batzuekin pasako gara, ba, errepresioarekin zer ikusiadokaten albizteekin labur-labur ba, emango ditugu eta bueno, ba, saiatuko gara, bigarren elkarrezketara pasatzen berandu egiez izateko eta gaur komentatu behar dugu, ba, Xavier balantzategi euskal preso politiko azke geratu dela, eta bitmigeta zazpiko azaroan atxilotu eta espetxeratu zuten amazortzi barra laro gaita sumoriaren barruan, eta bueno, ekineko atalean kokatu zuten, beraz, bueno, ba, preso, beste euskal preso politiko bat, ba, azke, eta etxerako bidean. Eta, bueno, ba, Ba, kontrako bidea hartu zuen e, zapatuan idogia iragorri zestatotarrak ba, bueno, ba, esan dugun bezala e, berrogei gazte independentiztaren enaorkako epaiketa politiko horren barnean ba, bueno, lau kidek erabakizuten bere burua ez aurkestea e, izkutatzea eta desobedientzia tresnabezalara bilita ba, bueno, ba, aurregitea estatuaren ba, ba, politika honi ezta eta Ba, azkena geratzen zenaia ido eragorri zen ba, pasan asteburuan gazte izen e, une ru po eta go izan epin edo haieintsa ba, bueno, desobedientearekin bukatze erabaki zuten eta dez aurretik irati musika ere etxilotua izan zen beraz, bueno, ba, e, desobedientzia eguna ditu zuten 6taun eta ba, ertzaintzak e, naiko modu eldarkorrean idoya iragorri atxilotu zuten, eta babes ematera gerturatutako herritarren aurka hori ba, bortitzki oldartuz. Eta udaletxera kateatu zen idoia, eta denbora gutxiren barruan agertu ziren polizia pilo bat, eta bueno, atxilotuta eraman zuten. Beste herritar bat ere atxilotuta eraman zuten, desobedientzia leporatuta, eta bideo ikusi bat duzu internetetik dabilela, da bilela, bargeta garbi guztendazelan, ba, bueno, e egindako gauza bakarra, beste, besteak hipotxe zituzten bitartean grabatzea izan zen, bere delitu hori da desobedientzia gaur egun, eta, bueno, ba, ikusi ikus dezakezu, eh. Eta, bueno, ba, hori izan da, e, laugazte horietatik, boien ekin tza desobedientea, bukat, bueno, amaieraia eman saio, bai, e, eragorren atxiloketarekin, eta azkenik ere libre dinamika honen barruan, ba... Elkarri eskutik elduta, ba, eman zuten gazteizen elkartasunetik kompromisorako pausua, eta ba, hiendekatea aluzea osatu zuten, ba hori zen elburu ezta, gazteizen, hausipetuei, babesa adierazi, eta konponbideren aldeko aldarria ginez. Eta elburu ez zen, ba, hori gaztezko hausitegiak, parlamentua, gobernu ordezkaritza ordea, udaletzea eta foruen parantza lotzea, eta elkartasunetik kompromisora eman pausua lelopean. Eta, beteko lana egindute eta txikimendu bueno, azken astetan ikusi dugu ere mordoa izan zituztela eta bueno, ba, lortu zuten eh, larun batean, ba, irumilla lagun behar zituztela dira zituzten aldeza horretik. eta eta bueno, ba, kopuru eri haize gain ditu zutela komentatu zuten gazteizko arreziko kidek eta bueno, ba, aposika agertu dira ba, jendearen erantzunarekin aurrera goaz, gorko saioarekin eta beste elkarrizketa ba, presentatxeko eh, momentu eldu, eldu da ziren, bueno, bero ba, boko saspi dagoen gaztetxeak, saspi urte betetzen ditu Zazpikatu, esan eh, ditu, ditu Iru Zazpi, izegidan, eh? Bye. Bye, bye. Ba, Zazpikatu gaztetxea Zazpi urte bete txenditu Badakizue, mauri, Bilboko Erdialdean dagoen Gaztetxea dela Eh, lau alditan ba desalojatu dutela eta bos alditan ber egin dela eta bueno momentuz badirudi bisiri ketaposik eh dela seren va ba, bere ezaspigarren urtebetetzea aspatzeko prestatu egin dute ba, eh, programa oparoa ze, antxerkiekin, antzerkiekin, eh, manifestaldiarekin eta bueno, e, saspikaturi buruz, okupazioari buruz, eta beren urte betetxari buruz itxigiteko, ba, e, e, izango dugu karrizketatxo hori, izaspikatu gaztetxeko kide batekin, eta bueno, zuzenean pasatuko gara de jore egitera, egitera, eta izango da bera, ba, zer antolatu duten eta zergatik eta zertarako ba, saltzen duena. Gaudeia da, gaudeko bigarren elkarrezketarekin, Gabon Gabon, bai, bai Onduntzuten duzu? Bai, bai, bai, bai, onduntzuten, bai, ondun txut, nah, bai. Vale, ba, bueno, Lehen dabizi mi esker gurekin egote gaurremen Eta, eta bueno, bai, selan ezt, sorio nak esan beharko, ezta? Bai, esker ikasko bueno, ba... Bai, bai sorio nak nik esango duz ere, bai, sorio nak ba, Beti da, ba, placer bat, eta posartzeko modua ba e, gastetxe bat urteak e, urtea ospatzen duela ba, hemen informatzea hori buruz eztabe esplikatu buruz eta dugu, ba ez dakit urtego gustietan baina bueno ni goratzen ditut beintsak Ba, bi edo hiru ir, ba, urte betetxe gehiago, hemen nirola lairratian egin duzuela elkarrizketa, erdaraz edo eskeraz Eta bueno, bai azkeran ba, bai, bet... eskerrak zuei ere bai, ez, beti egin duzuela eta Baina bueno, hori bet, dela, beti da posa, hori ba, esatea badaukagula, ba, beste urte hurren bat honetan e, e, izango da, bazaz pikatu gaztetxeko urte hurren, ez bai gainera guretzako burua bat, simbolismo apurua daukan e, urturrena ez hasieran da ezazpitatu ezpide eta 7 urte bai bai hori e, batean holako zenbaki curiosoa ez da ez baina ba bueno esgarren inorko ultikuste zuena sirabatean batean e, alduko ginenek eta hori eta bueno eta gehiago da gauden egoeran egonda ez hori ba, e, ura sieran e, berriro bez alojo eh, ba, aktivatuzela, mm -hmm. edo, eh, bueno, lesen euken lazet azunori bukatu dela, eta, bueno, ba, ba, ba, ba, bauka berezi bat urte urren, horrek berra, ikusten genuen eh, urte urren potente batek, eh, bueno, ba, ba, guretzako eh, motivazioa izateaz gain, pues, agur batea, arriskun batean indarra era gara batzak, zala. Mm -hmm. Bueno, haipatu duzu ya, es, eh, Hori, desalojo arrizku hori, e, alarma gorri hori ere, piztu zen ezudaur aurretik eta suposatzen dugu, naiz eta bueno, kanpoko jendeak, egoera hori guala purtsu bate lasaiago ikusi, edo, edo bueno, esasierako alarma hori ja purtsu bate urrunago ikusten duen arren, e, zein egoera bizitzen ari zaretora intxebertan asambladan, zelan, e, ikusten duzu egoera, bueno, ze pauzu eman dira, pauzurik eman bada? Bai, a ber, e, hor kontua izan zen, eh, abatzetik atorez, Bu, bueno, asierako lau desalojo hien oztean eta e, asien mediazio prozesu bat jabeekin, mm -hmm. e, ikusten bai, zelako orla buz, desalojo en dinamikarekin ez zela eserlo ortego azkenean desalojaten zuten, usartzen ginen. Orla lau desalojo eta bostokupazioa. E, eta erroa esen mediazio prozesu bat. Ezan berda mediazio prozesu dugu zegoela esatean tuteladuta e, baletxearen su kontrata batekin. Baletxeak esu zenki, baina eh bascaukan e, mediazio prozesuoretan gerratzen guztiaren berri. Orduan, bueno, ba eh mediazio prozesuori niko estan kaduta egonda eta azkenean eh gu segatu ginen hori, hori desataskatzen. Eta ordu baino gainean udalzioarengana, eta betu hau e, e, ez da itugu ikusten arazo pribatu bat bezala. E, alde pribatu bat e, dago honetan zertuta ere bai, osea bueno, eh sakit. Eh, ari da, baina guk nahi naidu hau ez dugu eh este zu gara so pribatua dela gustuen, dugu daletzea eh, elkarrekin parte izatea. Zu aleke jaitzen egune ez ez, hor eh bere guztiz pribatua dela, da ere que dela zertara Eta hala ere guk genuen eh eginenion proposamen bat, eh Javier. Eginenuen proposamen bat non bastante ematen genuen. Ze genuen eh, Gazte, gaztetxearen zati bat e, aiei guzteko aukera zabaltzen genuen e, prozesu batean pausu bat zutokin markauta gongo zen e, eta prozesu horren ditarten estabilidade bat e, eskatzen genuen e, gaztetxerako ez genuen erantzunik jaso eta jaso dugun urrengo erantzuna izan da hori gauri gaurretik e, e, jabeek izan ezutela, denan ezutela eta listo Zugaletxea aiekine kontaktuan egon dela eta eta ziurtatzen diela beharrezkoa izango den presentzia polizial guztia gaztetxea izeko, eson hartzeko ezer eta hori. Daruan horri izan zen, e, hor bota zen, e, alarma gorriaren e, e, e, dehi hori. Momentuan e, dehi kontua izan zelako, azte betu darru, edo giltza maten diguzio, edo bazo azte. Orduan, e, momentu horretan, guk gobi horrekin edo, e, gaztetxearen bat beko de lonja dena erabiltzen ezena, eta e, baldin txarik gabe ezken hiren jadegi. Eta horreino, egon daiteke, abur bat guk eman genuela, prez, emateko prezean dena baino gehiago. Eta horra maitu zen, e, horra maitu zen guk. Egia e, e, e, horren ostean abur dena lazaitu dela, Baina lazaitu da relatiboa da ez, gukezak egu ezerra, jai guruz. Horain, eia mm. ja, ez zute ezer jakin nahi guri buruz, ja udaletxearen babesa lortu dute, o udaletxearen babesa lortu dute, o udaletxearen babesa lortu dute, o udaletxea sartu hortik eh, alduen aldiketa daien, eta, eta hori da kontuaz. Eta batez ere esatea, bukzen ditzen garen lapur bat, eh, enganiatu dago ez, da, baina nioiziz dugu udaletxaren gandik ezer espero izan, baina ikusi du gorra gondela esko joko bat ezena, esagun bete on garaena e, hitze egiteko pres eta guri gozoan esatzen ditugu bitartean judaletxea e, gon dela pausak bezalde mugita ez. Eta hori aprobatzenegoela mm -hmm. hori, pues bai, lasetas lasetas una edo ez dakit, ez da lengo, lensegon gorri hori, una consciente gara de un momento tan mm -hmm. eh perdate que la de Sanjoa es una ja modulik. Eh e, esa los juego era en vez de Gaudela, de esa los juego era de esa Eta bueno, e, esas des, esas saquegués es, las aitas un edo bueno, eh los aitas unego era Oribedo eh, bat askenean ikus ikusten da es ere itzuli beharreko, bueno, eh, bear hori es askenean e, gastetxeak ere bada bere, va ba, bueno, bere bere izateko arrazoia, eta right. erresistentzia isatenda es momentu konkretu bat zuten ematen diren egoeretan, egoeretara moldatu behar izan hori, baina bestela, bueno, gastetxearen ba isaera horie, ba, ba da es eta zurek ba igual kontaktu bal dio gusu hori, egun herokoan astesazte se reskaintzen duen gaur egun zaspikatuk, ba bueno, ba eusko right. gastentzat eta bilbo soko gende lanetza. Betutzu, suketan ez da ez hala koarrekoekin hori desalojo arrisko ikusi zenan. Eh, pues, Asamblaran algo en la pues, crisis psicológica De repente, de, ¿cómo? ¿Qué os te pasa aquí? Es esa es celular, teneta, ne, le reacción, si va a la escena de células Y luego le tengo reacciones Y dicen, va, resistencia física Y ahora, pues resistencia física e, e Ate a Cali que te ando de Nietzsche Y hasta aquí ser, hasta aquí ser Y ahora, bueno, creo la Contra tu cuñe no revuelta Va, te mando a ver si está de la Es de la orla Es decir, de la resistencia física eh, Más barbada de mango Baina gure resistentzia izan behar dela e, gure, lan Ez, batean, e, batean, e, gure lana jarraitza, Ez, asken batean eh batean nire beste batean esanda pues aburuak eh justifikatzeko izan baradia, izan daia gure lana. Sa jendek guztiz zer galduko den eh bat egon eskero. Eta bori, hori orlasi ginen eh e, e, ba, e, biloko ba eta gero eh la tesis de azken batean jarraitzen eh e, dinamika berdina indartua eta hori ziren, a raíz de así tienen eh taller privados y sigan eh bai arte marcialena, bai talaparta de Nava bai, y batez ere hacen colectivo en la Nasa, es algo duen eh e, la hori bai nabaritu dugula etengabeko dela, gazetxean dagoen mugimendua gauzaterako eta desterako. Eta besta aletik, bai egiten dugula guk ikustal desarrean gau dela eta nahiko esan baitek estrategikoa dela eskaintza kulturale alternatibo batean, enterkiak eta eta lako mobietan abur bat zentratuta. Iguale bueno, ez dakite saspikaturen... Zaspikaturen urte horren ez dauka igual serikusen dirik, baina bai egia da ez, beste Bilboko zaspikaletan, beste leku okupatu eta autogestionatu bat, ba, jaio dela ez. E, bueno, dimiata mairuko u da horretik, baina bueno, bai orain ateak eta orain dela, ia gutxi gertatu dela. Eta, bueno, zelan bizizan duzu ere zaspikatutiko hori herribera mairu proiektuaren jaio Bai, ba, azkenan ba, posarria da, ez. Beste beste okupazioaren foko txobat, ikizatea horra dauzoan, posgarria, ez, egirra rapatu gintuela gu e, agobio momentu batean, eta, eta riberak ere beste lan bat eskatzen duela, ez, urbana bura gugon galazintratuago gaztetxean, e, gaztetxean baina, bueno, e, orain e, ribera amai duko proiektuare, aurrera doan e, doanean, ba, agi dago bat, e, retroalimentatzen dela, ez, oza, eskenean, e eh segurtat eh haien korregotea kriston laguntza da eta gu haientzat ere bai, eh eta bueno, diar diar egongo dira gazteetan, biharra dugu eh hori, pues arrivera eta proiektuen e, inguruko Eh, bueno, zalditxoa edo mai ingurua eta hemen ongo dira apuratu eta zaltzen eta Hori da ez, igual Joango gara apurtxu bat ba azte honetarako prestatu duzuen egitarago paro, azkenean aste osoko ospakizuna eta bueno, gaur bertan hasi zaret, ezta etxe bizitzen okupazioaren inguruko mai, mai ingurua ba, rekin? Horentxe ba, maitu dugu dula, ordu orduerdi pasatxo amaitu dugu eta egia zan... Ba, oso, posik, ez, ezkean e, neko lan hartu dugu egitera guztia prestatzen, eta ja beina zita ikustean lehenengo magin inguruan e, berroba e, berro, e, berro, e, y pertsona biltzen garela, ba, ba, ondo, ondo, posgarria. Mori no e, da, aztea ondo azten da, eta duzu baita hori etxe bizitza eta proiektu sozialak, ez, herribera, mairu eta beste antzeko batzuk, erreka hor, bai durango kokonventuan, ez, eta, bueno, azkenean, e, bueno, e, e, e, ibilbide lagurre esan zuen, ez, eta baina, bueno, proiektu doidea hor txedago, hori da, b E, agadi... bai, batez ere, ere no abadiinoko urbanizazioa ere bai, ez? Oso, batez ere kontua eta bakarrike hor mantentzea bai zik eta proiektua bera ulertzea. Zaskena net, toki deztea, gukiztuko tokifiziko bat dela, baina durangoko eh, proiektua ulertzeak, durre, durrengo proiektu batzuetarako zuetarako referentzea moba hartu aldela. Hori da, hori biar, hori txaldeko zaspietan, gazte txambertan ez da, eta gero gazteazken erako eh, sortxietan antxerki bat. Bai, hori da, e, monologos de 7 mujeres, da, kipula antzerkitaldeak ebiten e, duen nahi antzeslan bat, eta azkenean hausoko e, aus, antzerkitalde bat da, eta, eta e, lan polita egiten dute, eta azkenean e, aukera, oz, apur bat, gara, urtean zidu, urtean, zer gertatzen dena, apur bat da eta azkenean, puzeatu gara, sorteile hauek, kasuanetan gazteago gazteagoei ba, aukera, que eta eta gainera gurtziontat interesgarria dena. Bai. Gero ostegunean beste antzerki bat eta kontzertua. Oria, azea ostegunean e, izango e, Lingua Navarro, eh Bicotheatro eta ba, de taldetik. Hemen e, hauek ere ba alde izan da, asko lagundu izan digute eh e, e, Ezkaintza kultura betetzen, ez kultura labetetzen, mundu horretan hiltzen dira eta, bueno, ba, guretzatot hori bada, ezkaintza gontziren azkene gotokia arriaga izan da eta dain zaspikatura doaz, bai, no. igoten duaz, haien karrera artiztikoan Hori da, al... al... al... altu eran bai gutxien, ez, eh? <laughs> hori bai Nuri, ikusi dut ikartela eta, eta, mezen behar dut, ez jartzen du Euskararen historia makarra De no, la loco. sinopsia. Es, es, es <risa> que la historia txoroa, eso denia, bueno, no eta, eta, bakarren ixarrituz. Bai, linguna bajoru morcheta, eta gero bilomatik zen kontzerpa, asta. Bilbo konbertal de de molar direnak eta eta bai. Bai, Irola, erratiko esagunak dira Bat baino gehiago <risa> <risa> vai, vai. <risa> Eta, bueno, Ostrialdeko beste mai inguru bat, Arratsaldeko 7etan <risa> gastetzen. Zapru bat mai Erobiltzeko atzita hizara gaur etxe biziarekin bihar etxe bizitza eta proiektu sozial hauek eta ostirolean eh, gazetziak eta hori izango ditugu Donostiko Kortxona eh, eta Txantxarreka, Gazteisko Gaztegi kon astetzia, eh kukutzako kideoia, galdakako gazte eta bukaiko gazteen gestio formai buruz hitz ebiteko. Baina, jo galdakako hortu ondo gazte txangu kemenea agenda puntuak ete amaten ditugula, pasala bat da, eze kristo enekin txapillo. Gazte txegazte bat da, baina hain bat proiektu ezberdin ebiltzen ditugena. Eh? Ose, arduan alderratik ere, eredu ezberdinak ikusteko, ikusteko ontuazkena etxe bizitzaukan gazetxe bat, hortua gaukana, beste, beste eredu bat. Eta gauerako kontzertuak: Hori eta gauerako gaukoma taldea izango gutolosarrak, eta gero potato mitikoak entzun dugu bizirik gaudela eta baitu diegoa ber, eta, oh. eta, eta hori da. Joder, jende guztia sartxeko akerari dagoen, eh? Eguno da hori konkurrido, eh? Egin dugu <susurra> Bueno, eta, laru, larun baterako... <risa> eta larun baterako... Eta larun baterako, egun ere potentea, eh? zea ratxaldeko manifestazioarekin, baina bueno, goizetik ere, ume egin jolasak, prestatu dituzu? Oida, goizean eh, urtero, urtero bezala plaza berrian eh, ume egun gunitxo prestatzen da ez, eh? bentsa oleekin, joko eh, lagunak izango ditugu roko romantatuko gutenak, eta gero puzkita txurruski payasoekin eh, ba, ume goiza. pero Baskaria... Baskaria benko gu uh -huh. eta eta gero ostean e, e, okupazioan aldeko mugimenduak e, daitzen duen e, manifestazioarekin bat egiten dugu guztiz, eta gondugu e, guztia daitzen dugu bertan parte hartzera. Gainera manifestazioa mon irakurri dugu ez... E... E bai, Euskal Herriko e, mugimendu o sea ocupación movimiento baina bueno, e, momentu ere garrantzitsua dela es, beste bai, bai. arekin, bai, ez, beste proiektu batzuekin elkartasuna adieratzeko kasu honetan Madrileko lakasika edo Amburuko rrote florarekin esta. Ba, eta taskean eh eh manifestazioan lemareortik da, eh, autogestioa eta autodefentsa. Azkenan ikusten dugu eh e, ait e, adibide dira, ba, bai bai, un orain ikusi dezala eta lakasikarekin eta eta kokutzeak gertatu bezala, eta saspikaturekin ikusten dugun bezala, inoan dikizai dugula erantzunik etortzen, inoan dikizai dugula laguntzarik emango e, instituzioetatik eta eta esken batean gure dibia izan behar dela autogestioaren eta eta autodefentxarenaren, ditzoiek laburtzen dute e, primeran. Gero Arratxaldi Gauerako, Sortsi Territarako, kontzertuak, Manifaren Ostean, Hori da, eh, konzertuak eziroka eh, eta patrole estroio eze eh, izango ditugu, ya eh, tensio guztiak, azteko lan guztiak eh, ondo badoa, ya lasai juerba bat izateko eta... Uhum. Bueno, lazai hor, eh, musika elektroniko arekin, lazai, lazai, eta ki bañan bueno, ondo. Gutienez, eh, ya vale. ardura guztiak vale. eh, kenduta eta eta ondo, ondo. Eta gainera, bueno, ba, esan lehen bezala ez, zaiatzen zaretere e, kultura alternatibana, eta kasuen eta, bueno, taupaka, edi, bueno, edo, sortzaien e, elkarte horre, bi, bi taldezta, osea, que, bueno, ba... Ba, hi, azkenean, az, e, asko parte hartzen duten e, e, kolektibua, taupaka, eta eta, bueno, osea, haien e, funtzionamenduarekin ere guztiz, e, e, e, parte katzen duguna, eta dudan, bueno, Bai, ba, berreskoa apurtxo bat. Eta bueno, jaigandean eh, asteari amaiera bikaina emateko bertso ba, saio bat, estarrachaldeko sei terti tal. Bai, bai, eh ba, ba, ba, e, e, ba buruatrainen eh e, bertso munduan nahiko referente dira en lau bertsolari bilduko dira eta onleku e, e, e, e, Jon Maia o Janadarra egore e, e, de eta ondo, ondo, bukatzeko bertso. Ezinbu bueno, baito. Ba, goale ba, gure partetik sabeste ba, ba, behin ere zoriontzea zazpi urteko ibilbide eh, bueno, mm. e, horreengaitik eta prestatu du zuen ba, asteoparo honengaitik eta ba, bueno, beti bezala bat irrrati libre bat den bezala bat zuen azken hitzakdo zuen azken mezua botatatzeko ba, aukera hori eskaini. Ba kerlak ematean zuen ere eh, mesua zabaltzeko aukera agatik. Eta hor la zuek ere, eta zabalik dagoela urt bai urte urrena eta emendik aurrera ere eta saspikatu zabalik dagoela den behar denerako. <risa> Mari, eskerrik asko eta bueno, ikusiko gara astenetan zehar, hor saspikatu eh, gaztetxean eskaileretan gora. Zia, <risa> eta bera, bera, bera. Eta bera, bera. Venga pa, gau honer duan. Bera, eskerrik eski garen gai urrerantz apartso kapitatu Bueno, ba, hortxe zaspicatureen bosgarren turnnerako egin zuten kanta hori eta ba, esan dugu mezala eskerrak eta zorionak zaspiktu gaztetxeko kidei. Hori da, eta aurreragoaz saioarekin badukagu oraindik hogei minututxo eta baditugu ba, beste bi albiste... Ba, botako aukera. Etxe eggingo dugu orain azkapenaren bimila mauuko Brinetan izen emateko EPA Zabaldu ba, dela, eta bueno, azkapenak bi minu udako brigada aurkeztu eta bertan izen emmateko epea ireki du, aurten ere Argentina, Uruguai, Venezuela eta Boliviako prozesuak edo Palestina eta sa lurraldeko lurraldek guatuetako erresistentzia borrokak lehen eskutik ezaguttzeko aukera izango da. baina resgain gain, aurten lehen aldiz, Herri alde Katalanetara, e, Aragoira eta Gaztelera, brigadan jatekoa okera izango da. Martxoaren hogeita ogeit, marra bitartean, eman alizango da izena, brigadak abildua askapena.org elbidera idatxita, eta informazio gehiago nahi duenak, ba hori, Iro W. askapena.org du eskuragarri informazio hori. Eta, bueno, e, ba, bidali dute ere bai, ba, oartxikei bat, eta horrein e, irakurriko, irakurriko, irakurriko dugu, bai. esaten dute, ba, neguaren otxena iriztear bada ere, ba, oartu orduko udara gainean izango dugu, eguzkia beratasuna eta herrien arteko zamurtazun bizitzeko aukera. E, E, aurten ba, etribote era Argentina, Uruguai, Venezuela eta Boliviaiko prozesua, edo Palestina eta Zaharar, Lurraldo okupatotako e, resistentzia borrokak lehen eskutik ezagutu ditugu. Aurten gainera, bera, birgada berriak antolatu ditugu. E, Aurrenekoz, paizos katalan, zaragoi eta Gaztel, gaztela ere izango da e, elmuga. Europako herrilangiles berdinen antxera, askapen sozial eta nasionalaren alde, borrokan ari diren herri erriak ditugu hauek. ERPX Gordina Pairatu eta Herri Boteraren eraikuntzan lan egiten dutenak. Eskapenatik beste behin esperientzia hau bizitzera gonbidatu nahi zaitugu lurraldeko populatutako okupatuetako testigantzak eh e, ba, e, bueno, hori esaten ez, dute ba, zurekin batera ba, borrokan ari garen herri on arteko harremanak E, Irunez mundura zabaldu den sari e, internacionalista eraikiko ba, dutela. Animatu eta satoz gurekin udara honetan gure herriaren askapena borrokan ari arteko harremanak eraikitzera. Eta hori, ba, errepiketzen dute ba, brigadakabildu askapena.org elbidera idatxiz, ba informazioa eta bueno ja izena emanetetek ba, brigadetara ba, joateko nahi duenak gaurko asken albiztearekin ba, denboraz justu izan margabiltzarako eta, bueno, basango dugu, sakana gorria dinamika jarri dute lamartzan, hainbat ga, gaztek sakana bizi berritzeko eta ba, dinamika hori sakana gorria izenekoa ba, bian jarri duten gaztek argi dute zein den aien elburua eta alternativa berriak eraikiko dituzte, basakanan bizi lan eta ikasi alizateko eta, bueno, irakurriko dizuegu segituan e, argiteratu duten oarra Arratxaldion guztioi ta ongi torri sakana berpistuko duen gazte dinamikaren aurkezpenera. Azkenean etorri da gure kaleetatik hain ikusia izan den leheloak zentzu hartuko duen eguna. Proiektu hau ernai gaztean tulakundetik datorren proposamena izan arren, jendean itxa eta sakanako egoera aldatu nahi duten pertsona hor hori zuzenduta dago. Iabeteak dira proiektu hau prestatzen eta itxura ematen egon garela. Izan ere, argi baikenuen ernaik baiaran landuko zuen lan hilduetako bat, sozioekonomia izango zela. Argi dagoz, akanan zozoekonomia lantzearen zer gaitia zein den. Jadak krisiaren segarnurteari ekingo diogu eta egoerak ez du gobera egin. Amarnaka enpresa txiki erta enzien handi itxi izan dira eta eundak alan postu galdu dira. Honekin eundaka familia langabezian eta aurrera egiteko laguntzarik gabe. Bizi dugun egoera honi amaiera bat emateko gazteriaren indarra behar dugula uka da. Gure indarrak erakutsi behar ditugu eta gure hitza ozen oiukatu. Egoera honetan... Erantzulea UPN eko gobernuaa izanik eta haren aldetik ez dugula laguntzarik eta proposamenik jasotzen ere ikusirik, ezta beharrik ere, gazteriak egoera sozioekonomiko hau suspertzeko asmo lanari ekite arabki dugu. Ozen entzun desalabarzik baita alurrde ohiko etxeak ere, haien amet jaiztoa izango gara eta Sakanan alternativa berriak eraiko ditugula esaten diegu. Sakanan bizi lan eta ikasi nahi, du, nahi dugulako. Dinamika honekin, lehenik eta behin, sakanako gazteria aglutinatzea nahi dugu. Hori dela eta, gure proiektuaren alde, ahalik eta gazte geien egotea nahi dugu. Gazte borroka, masa bat lortuz. Behin hori lortuta, gazteok dugun indarra, potentziala eta garrantzia zein den, erakutsiko dugu. Izan ere, gazteok etorkizuna izateaz gain, orain ere bagara. Barne eztabaida baten ondorioz, proiektu honek eraman godituen nildo eta marra ipini genituen, nituen. Sakana gorria, bifaz da. Lehenengo fasea gazteria formatxera bideratutakoa izanen da. Gazteria, bizi dugun gore, joeraren e, jabe izatea nahi dugu. Horretarako klase entxentzia sortxera joango gara eta bide batez guk eskaintzen ditugun alternatibak posibleak direla zinetxi behar dugu. Beraz, gutxika gure alternatibakera ekitza aldera, gazte masa sortxera joango gara. Fase honek ez du amaierarik gure formatzaten gadakoa izango baita. Baina behin zakanako gazteriaren parte handi bat metaturik indarera kustaldi bat egin ez inflexio puntu moduan udaberri aldera gazteria guzti elkartuko duen topaketa batzuk egingo ditugu. Migarrena, migarren fasean aldiz, behin formakuntza bat izanik edukiak zehazturik eta gazteriaren kopuru handi bat proiektuarekin bat dagoela ikusirik gure alternativarek ekitzera joango gara. Hau da, praktikotasunera eramango ditugu gure ideiak. Bertan aurreko fasean bezala gazteriaren parte hartzea garrantzian handia izango du, baina hemen autogestioa edo Osolana bezalako kontzeptuak praktikara eramango ditugu. Jada idei batzuk baditugu, baina zuen esperoan gaude dituzuen egarpenak entzun eta praktikara eramateko. Gaurtik hasita lehenengo fasearekin hasten gara eta urrengo data otsaiaren bata larun bata gonbidatuak zaudete Gasteizko Rrekaleor bloke okupatuetara visita gidatua egitera. Bertan dauden gazteek, haien esperientziak kontatuko dizkigute eta autogestioa eta usolana bezalako kontzeptuak izketa gai nagusi izango ditugu. Eta zeinek jakin, agian, etorkizun batean, sakanan, etxe hutsak okupatzeko ideia ematen digute. Aurrerantzean, sakana gorriko informazioa, karteletan, zein sozialetan, eskuraga izango duzue. Baina, bueno, hori ze sakana gorria, ba, proiektu honetako, honeke ateratako, zerren e, parkatu beharra, eta, bueno, ba musika purtsu eta segituan agendarekin Zan bezala, harenbora ba, eskustu itxuz amargoa zenez, ba, askar ditugu. Eta, bueno, gola astea ere, zelane okazue hori e, lubaki agenda e, interneten baipaperean zuen ausuetan ba, ba, bueno, imprimatxeko e, eta bertan jartxeko eta info abildua lubakiagenda.net imeiera idatxita, aparte ba, bueno, ba, hartu desakezu ezuek ere agenda hori sortzen. Eta, bueno, ba, bagoaz, saspikatu... Bueno, urtteurrenneko egitara goi gogora astera momentu baten bihar urtarrik e, gogeita zorzi aste artea arratsaldeko zazpietan etxe bizitza gei proiektu soziala ama ingurua urtarriko geita bederatzi haste azkena zorzieretan antserkia monologo de 7 mujeres tipulak talde gaztearekin urtarriko geita ha e, beste arrostegunabeste antserki bat arratsaldeko sortzietan lingua nabajorun, Mikel Martínez eta patxo deiedia ez do ama hiru ez hiru parkatu teaa eta Kontsertua gaudoko marretan Bilbomatix taldearekin Geroztiralean urterriako gaita maika Ratzaldeko zazpietan gaztetxean autogestioa maien gurua eta e, kontsertuak ba, glau koma, potatota, nebula selecta gaudoko bederatxitan eta gotxaiak bat larun bata autogestio eta autodefentxeaguna ba, Ume Jolasak, plaza berrian Puzgarriak, erandioko gaztetxeko rokoa eta bar, txuskita purruzkirekin, e, ama biterritan esan dugu plaza berrian eta iruretan Baskari Herrikoia Eta hori herribera mairun, eta arratzaldeko zeietan manifestazioa, bilboko okupazio mugimenduaren manifestazio hori, autogestio eta autodefentzale mapean. Gaueko sortxiterritan kontzertuak siroka eta patrol destroyersekin, eta bukatzeko igandean otxaiak bi, arratzaldeko bertso bertsozaioa, igore lortza, oian abartra, ion maia eta etxaun lekuerekin. Hori da zazpiktu gaztetxaen zazpigarren urtea ospatzeko programazio paroa, baina badude beste gauza asko, Bilbon eta hurbil, adibidez ba, egingo da urtarrilaren 31an e, egongo da itzaldia bat, eh, CNT sindikatuak antolatuta, ba, eh, isenburua ba, badauka, hemen badaukatuz eskuratuta eta beti izango da irakurtza, ba, Euskal Herriko Mugimendu Libertarioak transizioan eta larogeiko ko hamarkadan. Ba, hori egingo dute itzaldia, eh, e, urtarrilaren 31an Hostir hostiraronetan está eh, esa espitardita eh, la bolsa aretoan. Eta bueno, ba daude eh, CNTren sekretarioa eta eh, bueno, me dira CNTeko sekretario batzuken eh oitzalde emateko. Oska askariago gara ah, vale, bestela da batzuk naiz eta ez dut aste askin onetan Shirika Eh, Kulturgunean ronda kalean doğagau jornada sobre amor romántico y violencia simbólica y psicológica. Querernos poderis empean eta bueno, Goiseko 10etatik ja badaude taileres berdinak, eh violencia simbólico patriarkala, eh maitasun romantikoa, violentzia psikologikoa eta bueno, hori eh arratsaldeko 6territan ja dago itzaldi bat, eh maitasuna eta violentziari buruz eta hori asteazkenan esan dugu ostegunean, ekoetxean, e, petroli lurketak eta jeneraginak Guatemala, ba beste itzaldi bat arratsaldeko 7territan eta gero ere esan behar dugu, bueno, astean zehar, e, bai, Lubaki agendan ikusi desake zuenez, e, derandeko gaztetxeak, alezulu gaztetxeak, ba, bueno, ere desalojo arriskuan dago, eta, bai, pilo bat e, gauzantoratu dituzte herandion, ba, bai, e, kedada masiboak, e, asamblada irekiak, e, panfletuak bainatxeko kedadak, eta, bueno, danetarik, beraz, bai, adiegon, eta parte hartu. Gero, badago dago, e, aurkitu dugu, bai, gure esku dago dinamika ba, Erri dinamikaren aurkezpena bildiko kulturetxean izango dela ostegunean, arratzaldeko sortxietan, eta bueno, egual ya bukatzeko botako dugu ez da, ez, ez gabiltzea, puru liatuta demurarekin, eta bai, bai, bueno, bai, bai, azken agenda puntu hori izango da, e, marrok saioa eta irola irratia antolatu dugun kontzertua otxailak batean, larun bat honetan, lakelo gaztetxean santurtzin non joko dute e, Ba, lau talde, potorztaklito, ektobusiz, labazu eta neguria, raped ginez, e, ibakusa eta penas por la ley, zango dira neska sosatuta edo neska parte hartxearekin e, jotzen duten taldeak que laureroen truke el eh, zandua en besala la eh, ordua jartzen zuen Arrasaldeko 6 baina bueno saituko gara ba ordu hori eh, beranduago hasten eh, ba manifestazioara joateko aukera Ba, jatea, ebe aukera bateko, eta, bueno, ba, hori e, Egingo dugu kontsertua, lakilogaztetxean ba, Irola irratiaren autogestioarako erabiliko duta Ba, ateratzen den diru guztia Hori, eta irugarren emarro gaua, ba, eh, kasuenetan Bai, gainera, bueno, argaz, argazkerekusetak Pintxoak, sosketak Eta, bueno, sorpresak nahi duena, ba, handik pasa Eta seguro girona antolatuko dugula si, Zio, bueno, ba Hau se dira gauduka marterdia, que etita baten pasasai gu gaur e, irratsaioa. joa. Pizka urdu jarri naiz, ahi elkarrizketan, ausotarroko ausotarrok egin, baina, bueno, ba, zuzenean ertatxe diren gauza, korrelak dira, eta bueno, ezin dira ezabatu, eta hobeto grabatu, da bueno, hau da irola irratia, hau da garrasik ere bai, eta aurrengo aztelean, eh, akatxekin edo akatik gabe, bueltatuko gara ba, berri batzuk botatxera. Albadu, está 20. Da, eta bota du, tuvo una agenda punto gustio y hoyetas gosatu aste honetan sear. Astebururako ere baiko zigos azpikaturen urteorreneko ekintza gustiak, kirola Irratia eta Emarro, que cantó el Bai, eta bueno, va, ba, ba es gratutsetan, naiz eta gutxe egin, euria egin. Gauza gustia hauek ordaude guk parte hartzeko eta ikasteko, gosatzeko eta aterna astelener arte, ba aste politaisan izan Sasuela eta hemen egongo gara. Zuekin ber serez. Horri da, besarka batuta, gabon Gabon Abur Hiru Emarrok eta Irola irratia irugarren emarrok gauera gomidatzen zaituzte Otsailaren batean santurtziko lakelo gaztetxean Zaspietatika aurrera eta lau euroren truke honako taldetaz disfrutatzeko aukera izango duzue Potorztaklito Oktopusiz Labasua neguria Ibakusa Penadas por lalei Baina pintxo gozoak, argazkirek eta sosketak egongo dira. Otzailak bat, irugarren emarro gaua santurtzin. Anima zaitez! garrasika entzuten arizara. Irola Irratiaren, albistegia.